З курника визирала новенька кібернетична машина, що керувала виробничим процесом, приймала яблука і відпускала молоде вино. Кібернетичну машину добув для дядька Дениса за літру сперто, кумце Кало у знайомого завідувача складом науково-дослідного інституту. А знаєте, дядьку, я вичитав, що ми решети, з козаків, радісно заусміхався, прищикнувши вірткою, Гомінчерги. Хіба за те гроші платять? Чи й пенсія персональна? Глянув на мене каламутними очима дядько Денис. Не платять, але так і написано. Онний решето з предків козак. А може, він решето для круп? А ти решето для Дерті? Там тільки про одного решета, Якийсь з переписував для начальства. Цікаво, прізвища ті ж, що й тепер у Пакулі. А двісті років минуло. Це ж люди ніби завжди були. А я думав, що Пакуль — це лише тепер і минущий. А Пакуль... Що ти мені тут за над вухом? Раптом збеленів, здавалося безпричинно, дядько Денис і схопився на ноги. Може, я від самого Наполеона? Може, бабка моя, Марія Стюарт, англійська королева, про яку видатний німецький поет і драматург Шиллер написав книжку. А може, я плював на твій пакуль, колишній і теперішній. З високої собакаревої гори плював. І не один раз плював, а тричі, тричі, що не віриш? Ходімо, плюну. Зараз, зараз ходімо і дивись у всі свої баньки. І на них, дядько кивнув у бік черги, можу плюнути. Тільки на себе не плюну. Бо я єсть я. З тим дядько Денис, підсмикнувши галіфе твердим рішучим ступом, рушив по протореній кабаном дорозі у бік стрижня. Я хоч і був край стомлений, подрібцював слідом. Лихі перечуття гнітили мене. Минав короткий осінній день, збиралося на вечір. Коли ми зійшли на Собакареву гору, споночило, і небо висіло над нами, наче побита міллю хустка, якою замість абажура завішено лампу. По небу швидко, наче в кіно, пливли білі снігові оболоки. За нашими спинами Розцяцкований вогнями блимав Ирій, А десь там, у темних, втаємничених безмежям полях, Принишк пакуль. Під горою в глинищах шелестів шугою стрижень, Ночі були морозні, пахло першим снігом. Витрещай, баньки!» «Зараз плюну!» Невідомо на кого, гніваючись, гукнув дядько Денис. «Мене нудило». І я починав знову, як колись на боці, ненавидіти дядька Дениса. А він стояв на лисій вершині гори, розкарячивши ноги, мов телефонний стовп з підпоркою, і не плював. Дивисься, зараз плюну. Я пригнічено вслухався в холодний шерхі чуги, а дядько стояв і все не плював. Дивись? «Лююю!» Я подумав, що коли він зараз плюне, щось зміниться в моїм житті. Воно рушить по якихось нових річищах, наче загачений стрижень, тільки я ще не знав по яких. У горлі пересохло. Раптом пролучав дядько Денис з вершини собакревої гори. «Випити?» б. Я мовчав, і тут ми чули знайомий скрип коліс. Під сосняком низкою сірих тінній Вервечились на колгосні поля санізаторські валки. Спущуся, горло біля хлопців промочу, Заспішив дядько Денис. А те жди, рейдуй плюну. Дядько прошелестів капшуками галіфе, Поковзав по крутизні гори І невдовзі зник за соснами. Це був дивний, пам'ятний на все життя вечір. Зорі зійшли з неба, і в ясно-білих, полотняних сорочках повсідалися на лесогір'ї довкола мене, обхопивши довгими проманистими руками коліна.